Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, draga braćo i poštovane sestre. Danas se nalazimo u novoj epizodi serijala Kako ćeš postupiti. Znam da malkice kasnijemo nekoliko dana, ali ima veze. Uglavnom prije nego što skočimo u temu današnje epizode, imamo ovdje nekoliko knjiga, pa ćemo malo onaj napraviti reklamu, ako ste zainteresirani za ni. Imamo, znači, još nekoliko ovih knjiga, mislim da su mi još ostale četiri, jeste četiri, znači ove knjige od dizanju ruku u namazu od imama Buharije, rahimehullahu ta'ala. Onda imamo ovdje knjigu Medicina srca i duše od Ivan Kajima L. Jauzije, doista vrijedno dijelo koje možete dobiti također kod mjene. I imamo dijelo Vjera za sva vremena od doktora Zakira Najka, ovo je trenutno da kažemo o tome naš best seller po pitanju bosanske literature. Imam još nekoliko knjiga u ponudi, pa pogledajte, uglavnom ova akcija važi cijelu sedmicu, znači sedam dana. Pa javite mi pa se onaj dogovoriti na jedan od mojih poznatih kontakata. U današnjoj epizodi govorimo o jednoj temi koja se zna desiti, meni se je desila, a vjerujem da i nekima od vas. Naime, radi se u situaciji kad čovjek klanja neki namaz u jednoj džamiji, pa onda ode u drugu džamiju recimo zbog predavanja ili ode zbog neke potrebe i tako i tamo također zatekne džematu. Znači prispije na džematu, odnosno zatekne ljude da klanjeju. Da li će ta osoba sad priključiti se im, pa opet klanjete taj svoj namaz ili neće se priključiti? Um, pa hajmo pogledati šta je šejh Muhammed Salih al-Muneđid, hafizahullahu ta'ala, rekao. Ukoliko vjernik klanja u džami, a zatim ode u drugu džamiju radi predavanja ili neke druge potrebe i zatekne ljude kako klanjaju namaz, vjernik u tom slučaju dužan klanjati sa njima, a taj namaz će mu se računati kao na fila. Klanjače pa makar se nalazio u vremenu kada je zabranjeno klanjati na filu jer je to namaz koji ima svoj povod i razlog. Dokaza ovo je hadis kojeg je zabilježio imam Tirmizi, rahimahullah, u svome sunenu u poglavju sa nazivom o osobi koja klanja namaz ponao osob, to jest pojedinačno, a potom prispije u džemat. Hadis prenosi jezid Ibn al-Eswada radi Allahu anhu koji kaže, bio sam sa vjerovjesnikom s.a.s. tokom njegovog boravka na hađu. Sanim njim sam klanjao sabah namaz u džami Haif. Pošto je završio namaz i okrenuo se, ugledao je dva čovjeka kako stoje, a nisu klanjali sa nama. Dovedite mi onu dvojicu, reče. Doveli su ih, a oni su drhtali od straha. Šta vas je spriječilo da neklanjate sanama upita ih vjerovjesnik sallallahu alaihi vaseleme. Mi smo već klanjali u mjestu gdje boravimo, odgovoriše oni. Ne tako u buduće. Ukoliko klanjate u mjestu svoga boravka, a potom dođete u džamiju i zateknijete džemat, klanjajte sanima, to će vam biti na fila U hadisu se navodi da su došli nakon što su klanjali sabah namaz, a to je vrijeme u kojem je zabranjeno klanjati. Zabilježio je imam Malik umuveti u poglavju sa nazivom ono što je došlo o ponavljanju namaza sa imamom poslije klanjanja namaza pona osob, to jest pojedinačno. Od Mihdžena radijallahu anhu da je bio u društvu međlisu Allahovog poslanika sallallahu alihi vaseleme pa je bio proučen ezan za namaz. Allahov poslanik sallallahu alihi vaseleme ustavo je klanjao pa se vratio dok je Miheđen ostao sjedeći i nije klaneo sa njim. Rekao mu je Allahu poslanik sallallahu alihi waseleme šta te je spriječilo da klanjaš sa ljudima zar nisi čovjek musliman. Rekao je Mihdjan jesam o Allahu poslaniće nego klanjao sam sa svojom porodicom. Nakon toga mu je Allahu poslanik sallallahu alihi waseleme rekao kada dođeš klanjaj sa ljudima iako si već klanjao. Draga braćo i poštovane sestre, to je bilo sve u ovoj epizodi. Nadam se da ste uživali, da smo svi nešto naučili. Molim Allaha subhanahu wa taala da se koristimo od ove epizode. Podijelite ovaj video dalje da se drugim stimanju koriste. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.